і точно знає, що це потрібно. Він задихнувся, почервонів, сів напроти, смикнув її за руку. «Тобі чогось бракує?» Вона обережно вивільнила руку. Краще б він цього не говорив, адже виходило, що вона забезпечна дамочка, казиться від нічого робити. Адже їй всього вистачає, вона не голодна, і його погляд красномовно говорив саме про це. Вона знала, він не наважиться сказати про головне. Як добре усвідомлювала, що й вона не скаже. Інакше її рішення не буде виглядати серйозним. «Мені всього вистачає», – промовила тихо. «Завдяки тобі. Я це завжди цінувала. Але я мушу і зроблю те, що мушу». Він зірвався з місця, заходив, заговорив, і кожне його слово було «не те». Це були звичайні слова, які міг сказати чоловік жінці, що раптом вийшла з-під контролю, і її варто повернути в звичну колію. Ельміра стежила за ним, ніби здалеку, внутрішньо посміхаючись і дивуючись з того, що кожне його слово віддаляє їх одне від одного, набагато далі від того місця, від якого вони вже відійшли. – Подвигів закортіло? засиділась? І з жиру бісися? – Що, що не так? – кричав Андрій. Ніколи вона не чула від нього таких слів, такого гніву. Він бігав, в куток, відкидаючи стільці. В кишені надривно задзеленчала мобілка. Він швидко поглянув на екран, скинув дзвінок, продовжуючи кричати. «Ти хоча б уявляєш, що там робиться? Зуби вона поїде лікувати. А може одразу снайпером, га? Зуби? Та ти три роки не маєш практики. Який ти лікар?» Зупинився навис над нею, незважаючи на новий дзвінок. А може, може, у тебе хтось є? І вона зареготала, мов навіжена, сміялася так, що з тремтячої руки на стіл вихлюпнулась вода зі склянки, яку тримала. Крижаний кулак розтиснувся, відпустив її. Величезна трагедія її життя перетворювалася на фарс. Воістину, кращий спосіб захисту – наступ. Або так, на злодії шапка горить. Ельміра підвелася, дивлячись йому в очі. Такі знайомі і такі рідні. Помітила глибоко всередині страх. Щось нове. Головне не збитися на банальну сварку, докори, викриття. Власне, все це вже не має жодного значення, сказала твердо. Не врзи, дурниць. Я просто їду працювати і не хочу сваритися. А ти не маєш права забороняти. Не в гаремі? Чорт забирай, до чого тут остання фраза?» Подумала одразу ж. Ну ж, дурна баба. Він обома руками сколошкав волосся, так як робив це з юності, з дитинства, ніби розворушив цим думки. Дивився на неї, немов бачив уперше. Як тоді в інститутській їдальні, коли занімів, закляк, збожеволів від її вигляду, і вирішив, тут і тепер ця жінка буде моєю. І зробив для того все можливе і неможливе, аби вона належала йому. Що тепер? Вона сидить навпроти і дивиться майже по-материнськи. Немов не вона, а він верзе якісь дурниці. А вона доросла і мудра, співчутливо і поблажливо киває, аби не образити його. Так. Йому потрібен час, хоча б до ранку. Осмислити, що робити. Він заплутався, він став дурним, мов хлопчисько. Впасти перед нею, сказати про це, попросити поради, заплакати. Вона сидить навпроти і дивиться майже по-материнськи. Не не вона, а він верзе якісь дурниці. А вона доросла і мудра.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 Зовсім небагато. Але часу не було. В передпокої клямкнули двері, вони перезернулися, беззгучно домовилися не засмучувати сина і разом вийшли в коридор. Сашко спускав з рук дівчинку, щось примовляючи до неї. Та покірно давала стягнути з себе крихітні рукавички і роздивлялася довкола. Сашко розпрямився, поглянувши на закляклих батьків. Дівчинка посміхнулася без зуба і попрямувала до Андрія, схопила за ногу. Перш ніж він встиг зреагувати, вкотре дзенькнула мобілка.